Ilustrată Doi copii au tras de rădăcini și au sărit lumile intoleranței. Niciun drog nu-i amețește. Carnavalul dansează pentru ei. Sărutările au păstrat gustul pădurii cu zmeură și luciul apei în care soarele răsare. Furctele tropicale par a fi uitat caii conquistadorilor de altă dată. Un Don Quijote cu ochelari privește marea lângă o femeie. Sarea întâlnește muntele de zahăr.